Kapitel 2 Jehova talte nå til Moses og Aaron og sa, Israels sønner skal slå leir, hver mann i sin avdeling på tre stammer, ved tegnene for sitt fedrehus. Rundt omkring møteteltet skal de slå leir, midt imot det. Og de som skal ha sin leir mot øst, mot soloppgangen, skal være Judas leirs avdeling på tre stammer, etter sine herrer, og høvdingen for Judas sønner er Nashon, Aminadabs sønn. O hans her og de registrerte av dem er 74.600. Og de som skal ha sin leir ved siden av ham skal være Gisakars stamme, og høvdingen for Gisakars sønner er Netanel, Suas sønn. Og hans her og hans registrerte er 54.400. Og dessuten Sebulons stamme, og hövdingen for Sebulons sønner er Eliab, Helons sønn. Og hans her og hans registrerte er 57.400. Alle de registrerte av Judas leir er 186.400, etter sine herrer. De skal bryte opp først. Rubens leirs avdeling på tre stammer skal være mot sør, etter sine herrer, og høvdingen for Rubens sønner er Elisur, Sedeurs sønn. Og hans her og hans registrerte er 46.500. Og de som skal ha sin leir ved siden av ham skal være Simeons stamme, og høvdingen for Simeons sønner er Shalumiel, Surishaddai's sønn, og hans herr og det registrerte av dem er 59.300. Og dessuten Gads damme, og høvdingen for Gads sønner er Eliasaf, Reuel's sønn, og hans herr og det registrerte av dem er 45.650. Alle de registrerte av Rubens leir er 151.450 etter sine herrer, og de skal bryte opp som nummer to. Når møteteltet skal bryte opp, skal Levittnes leir være midt mellom leirene. Slik som de slår leir, slik skal de bryte opp, hver og en på sitt sted, etter sine avdelinger på tre stammer. Efraims leirs avdeling på tre stammer, etter sine herrer, skal være mot vest, og høvdingen for Efraims sønner er Elishama, Amihuds sønn. Og hans her og det registrerte av dem er 40 500. Og ved siden av ham skal Manasse stamme være... Og høvdingen for Manassas sønner er Gamaliel, Pedasurs sønn, og hans herr og de registrerte av dem er 32.200. Og dessuten Benjamins stamme, og hövdingen for Benjamins sønner er Abidan, Gideonis sønn, og hans herr og de registrerte av dem er 35.400. Alle de registrerte av Efraims leir er 108.100 etter sine herrer, og de skal bryte opp som nummer tre. Danes leirs avdeling på tre stammer skal være mot nord etter sine herrer, og høvdingen for Danes sønner er Akieser, Amishadais sønn, og hans her og de registrerte av dem er 62.700. Og de som skal ha sin leir ved siden av ham skal være Asers stamme, og høvdingen for Asers sønner er Pagiel, Okrans sønn, hans her og de registrerte av dem er 41.500. Og dessuten Naftali-stamme, og høvdingen for Naftali-sønner er Akira, enans sønn, og hans herr og det registrerte av dem er 53400. 400. Alle de registrerte av Danes leir er 157600. De skal bryte opp sist, etter sine avdelinger på tre stammer. Dette var det registrerte av Israels sønner etter deres fedrehus. Alle de registrerte i leirene etter deres herrer var 603 550. Men levittene ble ikke registrert blant Israels sønner, akkurat som Jehova hade befallt Moses. Og Israels sønner begynte å handle i samsvar med alt det Jehova hade befallt Moses. Slik slo de leir i sine avdelinger på tre stammer, og slik brøt de opp, hver etter sine slekter i henhold til sitt fedrehus.